și în cer și pe pământ, El tată, și sfânt. Preotul Valeriu, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, îi aduce pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 231. Stimați ascultători, bine ați făcut că v-ați rezervat timpul acesta pentru ascultarea mesajului Cuvântului Lui Dumnezeu, care astăzi ni se va aduce din Evanghelia după Matei, Capitolul 26, din care vom citi pentru început, versetul 29, urma de explicațiile care îl însoțesc. Dintre toate ocupațiunile posibile care ar putea umple viața unei ființe umane, niciuna nu îl plasează pe om mai nimerit în categoria rasei umane ca aceea a îndeletnicirii cu Scriptura. Cuvântul românesc om derivă de la grecescul antropos, care poate fi tradus prin expresia de privitor în sus. Astfel îndelednicindu ne cu studiul scripturii, tocmai aceea și facem, respectiv privim în sus la Dumnezeul care ne-a trimis-o. Înainte de trecere la redarea lecțiunii anunțate, vreau să vă dau un scurt dialog al unui preot de la țară care căuta cu sinceritate și seriozitate binele elnoriașilor săi. Se spune despre acest preot că se străduia să mântuiască sufletește pe locuitorii satului. Într-o zi, el porni prin sat ca să înscrie pe lista sa parohială numele cetățenilor. Ajuns la o casă unde știa că locuiește un suflet stăpânit de patima beției, intră în casă și întrebă. Câte suflete locuiesc în această casă? O, dumneavoastră știți bine, părinte, răspunse omul mirat. Eu locuiesc singur, doar noi avea două suflete. Ei, vezi, răspunse cu dragoste preotul. Eu tocmai la asta mă gândeam că aici alocuiesc două suflete. Dumneata trăiești ca și cum ai avea două suflete. Cu unul vii la biserică, cu celălalt te duci la cârciumă. Cu unul vrei să-i slujești lui Dumnezeu, cu celălalt îi slujești diavolului. Cu unul te rogi, cu celălalt înjuri și suduiești. Cu unul asculți pe Dumnezeu, cu alălalt te îmbeți. Lasă-te cât mai repede de această rușinoasă patimă, omule! Omul respectiv înțelese nebunia în care trăia și la plecare îi spuse preotului cu lacrimi în ochi. Scrie-te, rog, părinte, pe lista enoriașilor că în această casă locuiește un singur om cu un singur suflet care-și caută mântuirea. Iubiți ascultători, nu cumva acesta este portretul multora dintre noi, nu cumva mulți dintre noi care ne numim credincioși, care avem sufletele răscumpărate de Domnul Hristos, care venim duminica la biserică sau la adunare, indiferent unde, într-un loc unde se cheamă numele Domnului, și acolo părem foarte vlavioși și vorbim frumos și ne uităm frumos și cântăm, dar nu cumva în cursul săptămânii, Umblăm ca și cum am avea un alt suflet cu care mințim, cu care înjurăm, cu care invidiem, cu care umblăm lacom după bani și după plăcerile lumești, lacom după slavă deșartă. Umblăm mulți dintre noi și ne-ar fi și rușine parcă să ni se spună creștini. Nu cumva facem așa? Nu cumva poza aceasta ne reprezintă pe mulți dintre noi? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne dai și astăzi o ocazie să ascultăm cuvântul Tău și în următoarele 30 de minute cât vom asculta mesajul Tău, ajută-ne să ne recunoaștem și noi cum s-a recunoscut omul acela și să trăim după îndemnul sufletului pe care ni l-ai răscumpărat și care caută sfințirea și viața curată, nu numai duminica, ci în tot cursul săptămânii. Ajută-ne pentru aceasta. Amin. Privit cu un ochi trecutul și cu ochi spre nu fi jumătate în soare și altă jumătate în nor, nu fi jumătate în soare și alte zume tot nu fi clipa asta găcește și apoi peste o clipă jar, nu fi cu Cristos acum, și apoi cu satana iar nu fi cu Cristos acum și apoi cu Satana iar. Nu fi cu Cristos acum și apoi cu Satana iar. Iubiți ascultători, citim versetul 29 din Evanghelia după Matei, capitolul 26, urma de câteva gânduri. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi, nou în împărăția tatălui meu. Ne aflăm așadar împreună cu Domnul Isus și cu ucenicii la cina aceea de taină, ultima cină luată împreună cu ucenicii lui înainte de patin. Domnul Isus era vița, după cum ne spune chiar el în Ioan 15,1, și prin aceasta a spus că își dă viața cu care s-a împărtășit cu ucenicii timp de trei ani și jumătate, a băut cu ei acest sânge, adică sângele este viața. Și a arătat apoi că nu se va mai împărtăși împreună decât în împărăția tatălui și atunci nu cu viața pe care și-o dă ca jertfă, ci cu una nouă, viața lui de după înviere, viața aceea slăvită. La aceasta se referă când spune vinul cel nou. Și într-adevăr, din seara aceea, Domnul nu s-a mai împărtășit împreună cu ucenicii din viața sa fizică. Numai cine bea cu adevărat viața Domnului Isus acum, va putea bea și în veșnicie noua sa viață plină de strălucire. Cine are parte acum de suferințele lui, va avea parte și atunci de slava în împărăția Tatălui Său Ceresc. Vinul mai este simbolul bucuriei și al unității. Mântuitorul a făgăduit că va avea cu noi un nou vin în împărăția Tatălui și făgăduințele lui se împlinesc cu siguranță. Curând, foarte curând, vom intra într-o stare nouă la răpirea bisericii și atunci o bucurie veșnică ne va încununea fruntea. Vinul bucuriei și al unității trebuie să-l bem chiar din viața aceasta, întrucât am intrat în împărăția, în stăpânirea Tatălui și locuim în locurile cerești în Hristos Isus, așa cum citim la Efeseni, capitolul 2, cu versetul 6. Versetul 30, din Matei 26, ne spune în continuare următoarele. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Cum dragostea de om se exprimă prin sărut, Dragostea de Dumnezeu se exprimă prin cântare. Domnul Isus a cântat împreună cu cenicii. Deși îl mai despărțeau câteva ore până la chinul morții, deși trăia momente supreme, el totuși a cântat. Pentru cel neprihănit, cântarea este o putere de neînchipuit, atât în durere cât și în bucurie. Ea îmi Duhul și îl duce în lăcașurile păcii și luminii cerești odihnindul la picioarele creatorului. Fericitul Augustin vedea în cântare una dintre căile pe care se poate ajunge cel mai direct la identificarea cu Dumnezeu. Beethoven spunea că muzica este mijlocitorul între viața spirituală și viața fizică. Înaintea morții Domnului s a cântat, el știa că prin moartea sa împlinea voia tatălui. Și că toți dușmanii lui grăbeau împlinirea acestei sfinte voi. De aceea cânta lui, îi se potrivea titlul psalmului 9, care zice Mori pentru fiul, cu o mică modificare. Mori pentru tatăl, adică pentru împlinirea voiei tatălui. Sufletul lui e drept, era apăsat, dar duhul lui era liber și de aceea cânta. De aceea se poate vedea că sufletul este despărțit de duh. De aici se poate vedea foarte simplu lucrul acesta. Cei cu Duhul apăsat ajung la deznădejde și nu rare ori sfârșesc la fel ca și Iuda. Credincioși și adevărați, fiind liberi în Duhul lor de orice poveri, ei cântă chiar atunci când trupul sângerează și sufletul geme. Tot așa au cântat paver și sila în temniță, citim atenți la faptele apostolului 16 cu 25, tot așa au cântat martirii când îi mai despărțea doar câteva clipe de dinții fiarelor. David, când era în mare strâmbtorare, cânta, ba chiar compunea cântări. Așa se observă la psalmul 52. De multe ori jos, în trupul nostru, este furtuna din Apocalipsa 13, pe când sus, pe muntele Sionului, adică în duhul nostru, domnește cântarea în Apocalipsa 14. După 1 Cronici, capitolul 9, cu 33, în templul din Ierusalim se cânta toată noaptea. Altfel ești după ce cânți o cântare pentru slava lui Dumnezeu. Cântarea alungă duhurile necurate dacă este cântată cu sinceritate și cu iubire fierbinte pentru Dumnezeu. Cântarea de laudă pentru Dumnezeu totdeauna este potrivită și mereu avem motive de laudă. Dacă nu trăim noi personal clipe de bucurie, să ne gândim că alții trec prin bucurii și să cântăm pentru ei, să lăudăm pe Domnul pentru toate bucuriile pe care El le-a dăruit fraților noștri. Făcând așa, vom gusta și noi pe calea aceasta din bucuriile lor. Cântând în suferință și în împrejurări grele, întreaga ființă se înviorează. Când Napoleon a trecut alpii, și curajul oamenilor a început să slăbească, el a ordonat oamenilor să cânte și ei au prins puteri noi. Într-o traducere a Evangheliei după Matei, versetul de mai sus este redat în felul următor. Cântând, au ieșit în muntele măslinilor. Ei cântau Halelul, adică psalmul 115, psalmii 115 până la 118. Să ne gândim că în timp ce cântăm, ce părere își face Domnul Iisus despre noi? Unde mergem noi duhovnicește vorbind când cântăm? Sfânta Scriptură ne spune despre unii care mergeau cântând spre poarta gunoiului. De citit Neemia 12 cu 31. În timp ce cântăm, mergem spre diferite porți. Gunoaie, spre diferite interese, spre diferite păcate, lupte de partide, cârcium și așa mai departe. Nu cântarea contează, ci cântărețul, starea inimii lui. Un gând interesant se desprinde și din traducerea de față. Scrie versetul, după cântare au ieșit în muntele măslinilor. Măslinele care dau unde lemnul sunt simbolul Duhului Sfânt. Prin cântare, sufletul credincios se umple cu Duhul Sfânt. Orice cântare adevărată, pentru cel neprihănit este o umplere cu Duhul Sfânt, o contopire desăvârșită cu Dumnezeu, pentru că ea este mai mult decât o rugăciune. Este o rugăciune purtată de fiorul armoniilor produse de sunete. Sunetele armonioase au influență și asupra animalelor și chiar asupra plantelor, deci asupra vieții inferioare omului. Cum n-ar avea influență atunci aceste armonii asupra vieții superioare omului? adică viața spirituală, îngerii și Dumnezeu. Domnul Isus a cântat și tatălui i-a plăcut, a primit această cântare. Cineva spune că Dumnezeu este meloman, adică iubitor de muzică. El este mai marele cântăreților din titlurile psalmilor. Cântarea îndulcește sufletul amărât de tristețe și durere. Ea este ca o miere alinătoare. În grecește, melos înseamnă miere. De aici vine și cuvântul melodie, adică dulce ca mierea. În cartea apocrifă denumită Actele lui Ioan, se păstrează cântarea pe care, zice-se, ar fi cântat-o Domnul Iisus împreună cu ucenicii în seara cinei. Iată un fragment din ea. Citez. Ne-a poruncit, adică Dumnezeu, să formăm un cerc și spuse în timp ce noi ne luarăm de mâini. Răspundeți-mi aminul. A început să cânte un imn și să spună, slavă ție Tată. Noi ne învârtim în cerc și răspundem, amin. Slavă ție Logos, slavă ție Har, amin. Slavă ție Sfântule, slavă slavăi. amin. Te slăvim Tată, îți mulțumim lumină în care nu locuiește întunericul Amin. Acesta este deci un fragment din cântarea care se presupune că ar fi fost cântată de Domnul Isus împreună cu cinicii Lui cu ocazia cinei cea de taină. Deci era o cântare de slavă pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, pentru Harul Lui, pe care au cântat-o împreună într-o dulce unitate și părtășie. Cântarea unește inimile și le contopește într-o armonie divină chiar dacă în alte privințe nu sunt de aceeași păreri. Să învățăm de la Domnul Isus cum să cântăm și cum să iubim chiar în cea mai grea împrejurare a vieții. Slăvit să fie Domnul! Amin! Avem versetul următor, versetul 31 din capitolul 26 de la Matei, în care citim următoarele. Isus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, ce este scris Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Iubiți ascultători, să avem câteva gânduri și pe marginea acestui verset. Observăm mai întâi că fără nicio excepție, în noaptea păcatului, în întunericul neștiinței și al necredinței, în întunericul interesului și al șlavei de șarte, toți, atât ucenicii cât și neucenicii, se vor potigni de Domnul Isus. Se povestește despre piatra boroneză, acesta este sulfatul de bariu, că atunci când o așezi la soare, absorbe razele și pe urmă strălucește câtva timp în întuneric. Tot așa sunt mulți dintre cei care umblă cu Domnul Isus, dar care nu sunt născuți din el. Ei primesc oarecare lumină din felul lui de a fi, dar peste puțin timp, când nu mai sunt în preajma lui, se întunecă iar. Numai noaptea te poți poticni. Cine umblă în lumină, înțelege limpe de totul, vede limpe de totul și nu se poate poticni. De obicei, acel care se poticnește, cade. Poticnire înseamnă oprire din alergare. Cât te primești din nepândesc noaptea? Noaptea s-au poticnit toți ucenicii. Noaptea a vândut Iuda pe Domnul Isus? Noaptea s-a lepădat Petru. Noaptea vine vrăjmașul și seamănă neghina minciunii în ogorul inimii. Noaptea se îmbată omul, fie de vin, fie de învățături greșite, fie de încredere în sine. Noaptea nu se poate lucra. Noaptea, toată truda este zadarnică. Aceasta se vede bine în Luca la capitolul 5 cu versetul 5 cu ocazia pescuirii lui Petru. Noaptea nu este nicio o prorocie și nicio o vedenie. Noaptea vine plânsul cel amarnic, noaptea este frigul cel mare, cine umblă noaptea se potecnește. Toți cei care se potecnesc sunt în noapte. Ucenicii s-au potecnit noaptea și au fost risipiți noaptea. Împrăștierea și dezbinarea se petrece noaptea. Domnul Isus, păstorul cel bun, a fost bătut noaptea, dar el nu s-a apărat, nici n-a întrebuințat puterea sa pentru nimicirea vrăjmașilor. Și aceasta a fost o pricină de poticnire pentru ucenici. Dacă ei ar fi fost în lumină și ar fi dat seama că păstorul lor nu a venit să piardă, ci să mântuiască, n-a venit să răzbune, ci să iubească, prin această atitudine a sa a salvat principiul dragostei care era mai important decât nerisipirea vremelnică a turmei. Principiile sunt mai importante decât necesitățile trecătoare. Un om care călătorea pe jos printr-o pustie arzătoare a fost ajuns din urmă de altul care călătorea pe o cămilă. El îl rugă pe proprietarul cămile să-i dea voie să se suie pe spatele cămilei. Proprietarul, un om bun la suflet, I-a dat voie. Urcat fiind, acesta îl împinge jos pe proprietar. Văzându-se, aruncat, proprietarul a strigat. Nu mie, mie că mi-ai luat cămila, ci faptul că de acum încolo nimeni nu va mai primi în pe cineva pe cămilă. Vedeți, aici este primejdea călcării principiilor. Principiile de viață sunt mai importante decât viața. Dacă ucenicii n-ar fi fost stăpâniți de păcatul fricii și al uitării învățăturii Domnului, nu s-ar fi potecnit. În noaptea păcatului, toți se poticnesc. Să trăim în lumina curăției, în ziua adevărului și nu ne vom potecni de nimic. Încă un gând să mai adăugăm la cele spuse. Spune Domnul Iisus, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Păstorul este sufletul și siguranța turmei. Sunt unii răscumpărați care au darul de păstori, după cum vedem la Efeseni 4 cu 11. Aceștia trebuie să fie foarte atenți, căci vor răspunde de oile risipite. Numai când oile sunt alipite de marele păstor al oilor, adică de Domnul Isus, numai atunci sunt în siguranță și nu sunt risipite. Păstorii dintre oameni trebuie să aibă grijă să alipească sufletele de Domnul Isus, nu de ei. Acesta este semnul că au cu adevărat darul păstoririi. Domnul Isus le spune ucenicilor în continuare în versetul 32 următorul lucru. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. După fiecare lucru iubiților, după fiecare întâmplare, după fiecare stare, există un dar. Și de câte greșeli și păcate am fi scutiți noi, dacă ne-am gândit adânc la acest dar. Fac eu cu tare lucru, spun eu cu tare vorbă, iau eu cu tare hotărâre, dar ce va fi după aceea? Ce se va întâmpla cu mine în viitorul apropiat și cel îndepărtat? Există mereu acest dar și în legătura pe care o facem cu un suflet, că această legătură este veșnică, ne vom întâlni cu el suportând urmările bune sau rele ale legăturii de aici. De aceea, mare atenție! Tot ce facem, facem pentru veșnicie, să nu uităm niciun chip acest mare adevăr. Domnul Isus, după ce a spus ucenicilor săi în seara cinei tot ce avea să-i se întâmple, a încheiat cu cuvintele acestea. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Ce voi face eu după ce voi învia? Iată o întrebare grea pe care ar trebui să-mi o pun mereu, acum în timpul vieții. O, cât de schimbată ar fi viața urmașilor lui Hristos! Dacă și-ar pune mereu întrebarea aceasta, ce va fi cu mine după Înviere? Iubiți ascultători, mesajul intrinsec al programului 231, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. În continuare, pentru minutele care ne-au mai rămas până la expirarea timpului de 30 de minute care ne sunt acordate, doresc să dau citire unui citat celebru din cartea Dicționar de Cuvinte, Expresii, Citate Celebre, publicată de Editura Științifică la București în anul 1969. Iată ce am întâlnit la aliniatul 849. Omnia mea me cumporto în latinește, ceea ce înseamnă «Tot cei al meu port cu mine». Aceasta este o deviză tradusă în latinește a filozofului Bias, unul dintre cei șapte înțelepți ai Greciei. Pliniu relatează că Bias a fost întrebat de concetățenii săi, care se grebeau să părăsească orașul Priene, amenințat să fie contopit de oștile persane ale lui cirus, la secolul șase înaintea erei noastre, cum denușea nici veșminte, nici vase, nici alte lucruri din gospodărie? El le-a răspuns calm, tot cei al meu pot cu mine. Dând astfel a înțelege că mai mult decât toate bunurile materiale prețuiesc acumulările spirituale și că adevărata bogăție este ceea ce a adunat omul ca experiență, cunoștințe, înțelepciune și cultură. Acum, pentru că am amintit expresia cei șapte înțelepți, la aliniatul 160 al acelei lucrări citim că cei șapte înțelepți este denumirea sub care sunt cunoscuți în istorie șapte filozofi și oameni de stat ai Greciei antice secolul 6 înaintea erei noastre și aceștia sunt Bias din Priene, Chilon din La Cedemona din Sparta, Cleobul din Lindos, Periandru din Corint, Pitacus din Mitilene, Solon din Atena și Thales din Milet. De ce numărul înțelepților a fost statornicit șapte? Fiindcă șapte era o cifră pusă în gheremele plăcută zeilor și se bucura în antichitate de o deosebită trecere. Istoricul Plutar relatează însă că la grupul acestor înțelepți au fost adăugați și alții ca Anacarsis, citul, Epimenide, și așa mai departe, astfel încât numărul lor ajunsese la 10 și chiar 16. Tot Plutarh, în lucrarea ospățul celor șapte înțelepți, istorisește despre ei tot felul de anecdote și le atribuie câte o cugetare adoptată ca deviză a vieții. Acum luați aminte, iubiți ascultători, la fiecare din aceste cugetări. De pildă, maxima lui Solon era... În toate să ai în vedere sfârșitul. A lui Thales, cunoaște-te pe tine însuți. A lui Bias, port totul cu mine. A lui Cleobul, să ai o măsură în toate, și așa mai departe. Cuvântul lor era ascultat, sfaturile erau urmate. De aceea, la vremea lor, și mult timp mai târziu, expresia Cei Șapte Înțelepți. Însemna o culme a gândirii, un superlativ al chipzuinței. Iată, deci, care este viziunea despre viață a unora dintre cele mai strălucite minți ale omenirii. Multe din descoperirile lor pe plan științific, cât și ideologic, stau și astăzi la temeria progresului rasei umane și vor rămâne temeria succesului ei cât va sta încă lumea în picioare. Dacă luăm aminte numai la cugetările redate mai sus, care descriu orientarea căutării lor în viață, a fiecăruia în la modul general, observăm cu mirare că ei, în ciuda faptului că trăiau un păgânism cu sute de ani înainte de venirea lui Hristos, erau preocupați eminamente cu alcătuirea spirituală a ființei umane. Globul îndemna la a avea o măsură în toate. Oare câți Dintre noi, cei care astăzi se numesc creștini, știe adevărata măsură în toate și o respectă? Câți dintre așa zisii creștini cunosc valoarea lucrurilor materiale? În concluzie, face din lucrurile materiale un mijloc, nu un scop al vieții. Oare câți dintre noi creștini avem în vedere sfârșitul așa cum îl avea gânul Solon? Oare câți dintre noi creștinii căutăm să ne cunoaștem pe noi înșine? Pentru a ajunge la recunoașterea adevărului despre noi, așa cum ni-l prezintă Scriptura, ca oameni în care nu locuiește nimic bun, Thales, păgânul acela grec, era preocupat cu cunoașterea de sine însuși, dar noi... Iubiți creștini, nu e lucru de glumă. În ziua cea mare a judecății vom fi puși față cu acești păgâni care au acordat mult mai multă importanță componențelor spirituale decât noi. Vom lua noi aminte și la acest avertisment, care poate fi ultimul. Ce jert, păscumpul, a dus -a pe calvar și, totuși, pentru tine ia poate dinizadar. Nu uita. Așe mându-i la.